Під деревом зеленим або Мелстокський хор. Томас Гарді. Частина перша – зима. Розділ восьмий. Танці стають ще запальнішими. Нарешті дікові вдалося потанцювати з фенсі. І не будь-що, а найкращий народний танець, який починався у групах по троє. «Перш ніж ми почнемо», – сказав візник, – «давайте познімаємо піджаки, а тут щось стало спекотно». «Не забувай про манери, ройбане! Як підеш танцювати, то вже зразу тобі треба роздягатися. Завжди тобі гаряче!» «Та годі вам, товариші!» Коли він з них сперечався з дружиною, то часто звертався до неї у формі множини чоловічого роду, щоб не довелося довго відшукувати потрібний епітет. «Не розумію, у чому проблема. Що тут такого, щоб зняти зайвий одяг, коли тіло розпащило від танцю? Якщо б я один взяв і роздягнувся, та ще й ні з того, ні з сього то справді було б не дуже гарно. Але якщо всі чоловіки, хто з повніших, так зроблять, то що в цьому поганого? Ми ж народ простий. Ну що скажете, друзі? Так і зробімо, – підтримали його троє огрядних чоловіків, що якраз кружляли по кімнаті зі своїми дамами. Сказано – зроблено. Четверо страждальців познімали піджаки і, повісивши їх у сінях, вервечкою повернулися до кімнати». Залишившись в одних сорочках, вони, здавалося, тепер могли запросто помірятися силами з кращими танцівниками Англії та Ірландії. Дік, соромлячись визнати приміс Фенсі, що йому теж спекотно, залишився у піджаку, як і решта худіших чоловіків. Так само вчинив і містер Шайнер, не бажаючи опускатися до загального рівня. Після цього гулянка перейшла на нову стадію – Настала та пора ночі, коли на столі і кріслах назбиралося стільки пилу, що можна було записки писати. У повітрі витав сизуватий туман, оточуючи свічки ясним ореолом. Пил понабивався гостям у ніздрі, зморшки і геть усі пори. Вже навіть у скрипалів на шуках пашив рум'янець. А обличчя танцюристів стали схожі на розжарені вуглини. Скрипалі вже не сиділи спокійно, а відсунувши ногою стільці, стояли, широко розставивши ноги і заплющивши очі, і шалено розмахували смичками байдужі до всього навколо. Раз за разом Дік змушений був передавати руку своєї коханої іншому чоловікові, і вони кружляли у трьох, а потім, не ділячись ким, танцював з нею по колу, з кожним разом все міцніше обіймаючи її за стан і все більше заводячи лікоть її за спину, аж поки відстань між ними стала майже непомітною. А коли вони проходили між рядами танцівників, Торкаючись один одного плечима і подихло скотав йому шию, наче літній вітерець, що заблукав у часі, Дік просто не тямив себе від щастя. Дійшовши до кінця ряду, хлопець хвилювався, щоб мелодія не скінчилася, поки вони не повернуться на початок, аби знову поринути в ці неймовірні відчуття. А коли, незважаючи на його побоювання, вони все-таки дійшли до початку кімнати, радість Діка затьмарив панічний страх. Що скрипки можуть стихнути саме в цей божественний момент, тому юнак тихенько шепнув найближчому скрипалеві, щоб вони не зупинялися, поки вони зі своєю дамою не пройдуть ще раз коридором, утвореним танцівниками. Продовжуючи здригатися всім тілом, наче в конвульсіях, музикант непомітно кивнув Дікові між акордами і, не розплющуючи очей, сказав: Добре, добре. Тепер Дік так міцно притискав до себе фенсі, що, здавалося, вони стали одним цілим. Кімната видавалася дікові сном. Пізніше він міг згадати лише окремі деталі, як скрипалі посмикувалися на своїх стільцях, ніби дзиги, все нарощуючи темп. Як дід Джеймс і старий Саймон Крамплер сиділи біля каміна про щось розмовляючи, хоч слів було й не розібрати. І час від часу кивали головами або розмахували руками, ніби намагалися перекричати молотарку. «Хух!» – перевів подих візник, коли танець закінчився. Оце танець, так танець, я вам скажу!» Він витер піти щола і пішов до столу, де стояли кухлі з Сидром та Елем. «Ох!» – плюхнулася в крісло місіс Пенні. «Останній раз моє серденько так стукотіло, коли я на купала виглядала свого судженого!» «Як я чув, з того часу вже багатько років збігло!» – сказав візник, наповнюючи келих і не відводячи від нього очей. Зголосившись роздавати напої, він міг дозволити собі не одягати піджак – Хоч інші чоловіки свої вже повдягали «Я й подумати не могла, що побачу те, що побачила», – продовжила місіс Пенні «Мушу визнати, я була збентежена, ба навіть розгублена» «Можу собі уявити», – сказав Еліас Пінкс «Так», – згадувала місіс Пенні, вимовляючи слова протяжно і відсторонено Наче їй було байдуже, слухає її хтось чи ні «Якого я тоді страху набралася? Я хотіла будь-що з'ясувати. Удружиться зі мною, Джон Вайлдвей. Чи ні?» Зробила все, як сказано у ворожильній книзі. Наготувала хліб із сиром і пиво, відкрила двері і стала чекати, коли годинник проб'є північ. Нерви мої були наче натягнуті струни. Мені навіть здавалося, що я відчуваю, як вони посмикуються. А коли годинник нарешті пробив дванадцяту, що ви думали?» На стежині з'явився маленький низенький чоловічок у фартусі чоботаря. При цих словах містер Пенні крадькома випростався, додавши собі в зрості аж півдюйма. Бачите, Джон Вайлдвей, продовжила місіс Пенні, який до мене тоді залицявся, теж був чоботарем, але він був високим. Я ніяк не могла зрозуміти, до чого тут цей куротун. Але ось він підійшов ближче, переступив через поріг розвіявши останні мої надії на те, що маленький чоловічок міг виявитися Джоном. — Хіба обов'язково так акцентувати увагу на зрості? — не витерпів її чоловік. — Зайшов у дім, сів на стілець, мені тоді від страху аж у душі похололо, і я щодуху чкурнула нагору. Ну, якщо коротко, то з Джоном Вайлдвеєм ми розсварилися і розійшлися. А згодом ні з того ні з сього з'явився той самий чоловічок. Пані спитав мене, чи піду я за нього. І я й не чулася, як усе вже було вирішено. Здається, мені, що все ти знала і добре бачила, куди діло йде, хоча, може, я й помиляюся пробурмотів містер Пенні. Закінчивши розповідь, місіс Пенні і надалі не зводила погляду з точки у центрі кімнати. Вочевидь досі переживаючи, що й на описані події минулого, а зауваження містера Пенні так і залишилося поза увагою. Тим часом візник з дружиною відійшли дальній куток кімнати і, нахилившись одне до одного, про щось тихо перемовлялися. Очевидно, їх не стільки цікавило те, про що говорили гості, як те, чим їх треба було годувати. Схоже, вони нарешті дійшли якогось рішення, бо завершили свої змовницькі перемовини і візник пішов до комори, насвистуючи напівзабуту мелодію. А далі вже перейшов на пісню, з якої пам'ятав ледь два рядочки. Місіс Дей оголосила, що скоро буде подано вечерю. Гості старшого віку, яким тільки й дай поїсти і випити, вдали, ніби й забули, що на таких заходах прийнято подавати вечерю. А більше для годиця вони навіть завели розмову на сторонню тему, однак безбарність і натягнутість голосів видавали їх геть чисто. Молодь же казала, що страшенно голодна, і буде дуже рада вечері, нехай навіть і пізній. За столом Дікові і далі щастило. Він сидів поруч із фенсі і мав нагоду пити скелеха, з якого вона помилково відпила. Підошвою черевика торкатися країв її спідниці і тримати на руках кота, який непомітно для всіх, кілька хвилин просидів у неї на колінах, а потім переліз до Діка, тручись об нього своїм хутром, якого ще ми тому торкалися її руки. Окрім того, було багато інших маленьких приводів для радощів. Він хотів було покласти їй салат. Однак, коли вона відмовилася, переклав собі овочі, які мало не побували в неї на тагілці. Чого, мовляв, добро має пропадати? Час від часу, коли вона не бачила, він дивився на неї закоханим поглядом Милуючись формою її голівки, вигином шиї та іншими неповторними рисами своєї живої богині Яка тим часом, досить невимушено, щоб не сказати надто невимушено, розмовляла з Ністером Шайнером, який сидів навпроти Дік почувався ніяково за той інцидент під час танців, тому, хоч йому й не подобалася така вільність, вирішив не надавати їй особливого значення. Тепер до наших вуг долинає вже зовсім інша мелодія, – зауважила міс Фенсі із влучністю, якої можна було сподіватися від ученої сільської вчительки, натякаючи на контраст між калатанням і брясканням виделок та ножів і недавніми звуками скрипки. «Ну, з часом ця мелодія стає все приємнішою і приємнішою, особливо, коли тобі вже за сорок», – зауважив візник. з цього правила хіба що один виняток – мій батько. Він ніде не знайде людину, яка б так любила музику. Він каже, вона западає йому в душу. Так, тату?» Найстарший Деві посміхнувся з другого кінця столу на знак згоди. «До речі, про западання в душу», – втрутився містер Пені. Ніколи не забуду, як я вперше почув похоронний марш. То було на похоронах капрала Найнмана в Кестербриджі. У мене тоді волосся дибки стало, і я увесь час неспокійно совався на стільці, як перелякана ягня. Так мене зачепило. Коли дали останні акорди, почали стріляти з рушниця в могилою полеглого героя. На моєму чолі і підпорідді виступив холодний піт. Отака була сильна річ. «Ну, щодо батька», – сказав візник, показавши пальцем на старого Вільяма, який якраз уминав за обидві щоки, «то він і коли був ще 15 юнаком і тепер радше з голоду помре, ніж проживе без музики». «Справді», – підтвердив Майкл Мей і прокашлявся, щоб здаватися переконливішим. «Між їжею і музикою безперечно є зв'язок». Він підніс кухоль до вуст і почав пити ковток за ковтком, поступово все більше і більше відхиляючись назад. Аж поки його тіло з перпендикулярного положення не перейшло в похиле і водночас проводячи очима по протилежній стіні аж до стелі. А потім, ще раз відкашлявшись, почав розповідати: Х -х -х -х. якось я обідав у трьох моряках, що в кестербриджі, а під вікнами грав духовий оркестр, як же вони гарно грали. На обід була смажна печінка і легені, я це добре пам'ятаю. І що ви думаєте? Я нічого не міг з собою вдіяти лепе рухалися в такт музиці. Оркестр грає шість 8 і я жую на шість 8 Оркестр грає повільніше, і я пережовую повільніше. Краса! Ніколи не забуду той оркестр. Мелодійно, ну, нічого не скажеш, – сказав дід Джеймс із відсутнім поглядом, яким зазвичай супроводжується ґрунтовна критика. Не подобаються мені Майклові мелодійні історії, – сказала місіс Деві. Вони надто вульгарні! – для пристойного товариства. У старого Майкла смикнулися кутики рота. Ніби він хотів усміхнутися, але не знав, з якого боку підійти до справи. Урешті він зупинився на виразі обличчя, який мав говорити, що він зовсім не сердиться, коли йому робить зауваження така гарна жінка, як Місіс Деві. «Як на мене», – сказав Ройбен серйозним тоном. «Та грубуватість, що тобі так не подобається, Енн. Історії тільки на користь». Це зайве раз доводить, що вона правдива. З тієї ж причини мені подобається історії без моралі. Усі правдиві історії, друзі, вульгарні або без моралі. Якби оповідачі могли знайти порядність чи моральність у правдивих історіях, нащо б вони стали вигадувати всілякі байки? Отак От кажучи, візник підвівся і пішов за новою порцією сидру: елю, меду та домашнього вина. Місіс Деві зітхнула і не втрималась, щоб не додати «нібито за спиною чоловіка», хоча обоє розуміли, що він однак усе чує. «Та, каже, він людина той Деві. Ви собі навіть не уявляєте, яких зусиль мені коштує змусити його поводитися хоч більш-менш пристойно. Та й ви самі певно чули, як він сьогодні за вечерою казав до Майкла «бараболя», наче якийсь затюканий селюк. Мене зовсім не так виховали. У моїй родині ми казали не інакше, як картопля. Мама за нас, дівчаток, бралася серйозно, та у всій парафії не було родини, яка б так стежила за манерами. Прийшов час розходитися по домівках. Фенсі не могла залишитися ночувати, бо попросила наняту на цей вечір жінку дочекатися її. Покинувши поріділі лави, танцівників, вона на мить зникла, а коли спустилася вниз, то була вже одягнута у плащ і здавалася зовсім іншою людиною. На превеликий сум і розчарування діка. Жінкою стриманою і байдужою Куди й поділася та живава дівчина Яка дозволяла дікові обіймати себе за талію І не намагалася ухилитися від гілля омели. Ну й переміна У діковій голові вирували думки невиправного циніка Яка разівча різниця між дівчиною під час танців І в повсякденному житті Ви тільки погляньте на красуню Фенсі Увесь вечір вона була така грайлива і поступлива навіть дозволила себе поцілувати. Я годинами притискав її до себе так міцно, що між нами не можна було вкласти ані аркуша паперу. Я слухав биття її серця, яке стукотіло так близько від мого власного, що я розрізняв кожен удар. І от тобі маєш, на хвилинку збігала на гору, одягнула плащ та капелюх, і до неї вже й не підступитися. Не витримавши гніту таких думок, дік вирішив закраще їх облишити. Однак це було нічого порівняно з тим нещастям, яке спіткало його згодом. Містер Шайнер зі своїм ланцюжком для годинника, як і всі затяті холостяки, не міг не скористатися з того, що йому і гарні молодій жінці було по дорозі. Він підійшов до Фенсі і, безсоромно нехтуючи діковими почуттями, аж ніяк небайдужим голосом почав запевняти її, що він спати не зможе, поки не побачить на власні очі, що чарівна леді безпечно дісталася до дверей свого будинку. От така він, бачите, людина. І що до того часу він не відійде від неї ні на крок, щоб йому крізь землю провалитися. Міздей прийняла пропозицію на думку Діка, в якого вже виникли погані перечуття З трохи чи й без трохи, за великим ентузіазмом, як для безкорисливого бажання захиститися від небезпек ночі. Усе скінчилося, і Дік стояв, утупившись у крісло, в якому вона останнє сиділа. І воно видавалося йому оправою, з якої зірвали дорогоцінний камінь. Тут стояла її чарка, на дні якої ще залишилася з чайна ложка старого вина, яке вона не змогла допити, як не намагалася. Незважаючи на мовляння візника, коли він клав їй на плече свою важку, як паровий молот руку. Але тієї, котра пила з цієї чарки, вже не було. На тарілці лежали кілька маленьких гарненьких крихт, які вона залишила – але тієї, котра їла з цієї тарілки, вже не було. Тепер, коли Деві залишилися самі, дік почувався відірваним від решти родини. Він сердився на батька, який перебував у такому піднесеному настрої, ніби в гості ще були тут. У ньому все просто кипіло, коли він слухав, як дід Джеймс, який не пішов з усіма, радів з того, що нарешті всі розійшлися. «Ох!» – задоволено сказав візник. За весь вечір я так і не зміг як слід поїсти, так що тепер маю повне право насолодитися вечерою у тиші та спокої. Шматок от цього стегенця, ані надто жирного, ані надто кислявого, краплю оцту і маринованих огірочків. Чого ще бажати? Сказати по правді мене весь вечір з Прага так і мучить. Загалом я люблю вечірки, заговорила місіс Деві своїм звичайним тоном. Вже без тих солодкавих ноток, які змушена була додавати весь вечір. Але після них стільки роботи. із з цими брудними тарілками, ножами, виделками, пилом і затхлим повітрям, поламаними меблями, і хто чим іще, вже ніякого ліздва не хочеться. Ох, і вона так смачно і протяжно позіхнула, що у кукутку в цей час встиг зробити кілька ударів. Місіс Деві окинула оком сунуті і укриті пилом меблі і знесила на Плюхнулася у м'яке крісло. Ну, помаленьку, помаленьку, і все прийде в норму. Радісно вигукнув візник і, не відводячи очей від тарілки, заходився старанно нарізати м'ясо та хліб, орудуючи ножем і виделкою так завзято, наче валив дерева. «Ен, ти би пішла спати. Дивись, у тебе вже очі злипаються. Ти мені нагадуєш змучену скрипку, на якій довго-предовго грали. Чесне слово. Ти, напевно, з валишся?» «Я сам зачиню двері і заведу годинника, а ти йди, а то завтра будеш бліда, як полотно!» «Ох, мабуть, так і піду!» Жінка потерла очі, намагаючись відігнати сон, принаймні, поки не добереться до ліжка Дік диву дивувався, як одружені люди можуть бути такими байдужими один до одного Він не сумнівався, що якби йому пощастило одружитися з неймовірною фенсі, вони б ніколи не стали такими жахливо практичними і стриманими як тато з мамою. Найдивніше те, що всі подружжя, яких він знав, були точнісінько такими ж скупими на почуття.